I die och vi Oskar Dronjacki från hemmefolk. Du får en enkel applåd av mig Oskar. <laughs> ah, tack så mycket. Varmt välkommen, hur är det? Ja, det är under är uh, okej. Okay. Ja, hur är det egentligen att vara i ett band och ha den här coronaskräpet över sig? <laughs> alltså... Det delade känslor kan man säga. Eller det mesta är ju jävligt negativt att man inte kan spela och sådär. Och hela sommaren stektes ju och vi skulle ja. egentligen, nu skulle vi varit på turné i USA faktiskt. Eller Nordamerika. Ja, för det var väl i maj någon gång så var det ju Partil Arena också. Äh, mars till och med. Mars, det, mars var ja, det till med det var, ja. Alltså grejen var vi gjorde en turné, Europa-turné. Vi kom hem 29 februari. Ja. Och då hade vi... Kanske, jag kommer inte ihåg hur 20 22 eller något sånt där. Så skulle det börja några danska gig och sen två svenska gig. Ja. Och, och de fick vi ju steka med en gång liksom, nästan. Men tänkte man liksom i början då. Ja, men detta kanske håller en månad eller två. Och sen ja. så tar vi sommaren som den ska jag vara. Jag gjorde eller? det. Ja. Jag tänkte, det, nu är det fortfarande tidigt mars. Liksom. Det, det är klart att... I, maj, april, ja. juni borde det ju vara lugnt i alla fall. Ja. Men då hade man liksom inte förstått vidden av det hela riktigt heller. Hur, hur enormt mycket som krävdes och hur som krävs för att bekämpa detta. Liksom. Så att... Men det måste vara jättesvårt för er att planera. Och det är ju så hängande hela tiden och så har det varit det här med 50 personer. Sen ska det bli 500 personer så drog man tillbaka det. Men ni planerar ju över hela världen egentligen. Ja, det är alltså från våran del har vi liksom mer eller mindre sagt ingen mening att göra någonting. Vi, vi, det är dumt tror jag att boka gig och sen dra in dem med och så bokar de och sälja in dem igen. Det tror jag är sämre. Och sen är det liksom det också, man vet ju även om det faktiskt är möjligt att genomföra en spelning så småningom. Mm. Frågan är om man ska göra det. Men ja. Och frågan är också om det är någon som vill gå på den i och med att folk, ja, man har ju liksom, folk är ju lite, lite rädda för det här med, med all rätt. Liksom. Ja. Och man ska inte sprida det vidare och allt sånt där. Liksom. Även om en 20-åring kanske inte riskerar att dö Speciellt mycket, den risken är ju en promille Eller vad det nu mm. är liksom. Men eh, det handlar ju om att stoppa smitt, smitt och Såklart Då vet jag inte, om, äh, är, det, är det smart att ha en Festival med 30 000 besökare I, i juni, i juli nästa år liksom. Och även om man får ha det Jag vet inte, och frågan är hur länge De kan vänta också, festivalerna Vi har några grejer bokade i juni Ja, ni har det ja. I ja. Schweiz och Norge Bland annat, och Norge i Tyskland tror jag det var också ja men jag undrar om de blir av alltså, om läget inte förbättras ganska snart så tror jag jag menar de har redan missat en sommarfestival ah. hur länge kan de vänta innan de ställer in igen så att säga för, ah, precis. Liksom, ja, det är en ekonomisk fråga naturligtvis också för dem så att, vem vet? Det, det är bara att anpassa sig. Så jag, jag brukar se positivt på det hela. Jag är rätt så en positiv nu oftast. Liksom. Så jag ser det så här: Okej, det suger. Men man kan utnyttja tiden till annat. Så jag har gjort lite andra grejer vid sidan om och så där. Men framförallt så har jag fått en helt oavbruten sommar hemma med familjen i Sverige. Det var inte igår antar jag. Jag kan inte ens komma ihåg när Nej. det var. Det, det var ju positivt även om det kom av någonting negativt. Så ja. finns det ju en positiv sida av saken också alltid. Eller oftast i alla fall. Men funkar det där hemma för familjen, för jag antar ju så här detta är ju en känslig fråga, det förstår jag men alltså, familjen är ju vana av att du sticker hela tiden, och nu är du hemma där, de har ju liksom skapat sig ett liv där, oj nu sticker Oscar i 3-4 <laughs> månader men nu går du där hemma och drar liksom. Ja, alltså så illa är det inte vi är ja, okay. aldrig borta så länge nej, det det, inte nej, inte 3-4 månader det mesta är väl 6 veckor tror jag, ja, kanske, okay. på senare år ja. det längsta vi gjort någon gång är det var nog två och en halv månad men det var ju 98 så det var ju jävla ah, okay. kring sen liksom. ah. Men alltså jag, min, min son är sex nu. Mm. Och han har uppskattat enormt mycket att jag var hemma. För ah. han tyckte det var ganska jobbigt att pappa åkte igen hela jag tiden. Förstår jag förstår och när, det, var svårt, det är svårt för den åldern att förklara för dem att pappa kommer inte hem imorgon eller ikväll. Nej. Han kan inte Han är bandad i Jungklot och han kommer hem om en månad. Ja. Var en månad? Det, det går inte att förklara för dem. Liksom. Så att, och det känns lite i själen. Ja, det jag förstår jag. Och för, dig, eller för han är ju du pappa. Va? du är ju ja. som ja, men för alla andra är du en rockstjärna och det skiter ju han i. liksom ja, så, så att han, jag fattar den grejen så att, då ser man det väl väldigt positivt att få vara hemma en sommar. Kanske. Ja det gör man. Så, mm. ju, sommaren sommar var viktig. Mm. Det kändes rätt också i och med att han, vi tog eh, isolerade oss också lite grann eh, som vi pratade om innan ja. det, vi tog ut honom från dagis och sånt där och, mm. och så så att vi vi hade ju några månader fram till... Det var nog slutet på maj, tror jag. Jag tror var tre månader var hemma ungefär. Mm. Där det bara var han och jag och mamma. Vi gjorde ingenting, liksom. Utöver, vi träffar ingen. Vi, liksom, vi åkte och en gång i veckan. Ja. Men var jag bara då, naturligtvis. Mm. Men, så att han tyckte nog det var kul att ha pappa hemma Men alltså man måste ju veta att det här är ju vårt jobb liksom, Så det är ja, inte det att precis. jag hatar att vara borta Men, men det, är skönt, det var skönt Att få en sommar hemma Bara mm. när man ändå inte kunde göra någonting annat Nej, det är klart. Så, så jag ser det liksom att Ja, det var, det var, och så var det en rätt skön sommar också för det, för det mesta. Liksom, så. Ja, precis. Fan, vad jag gillar ändå höra någonting positivt i all skit också. Det är alltid härligt att höra så historierna. Du ska ju sitta kvar här, och du kommer vara med här ja. både måndag, tisdag och onsdag. Så vi har ju massvis att prata om. Nu kör vi lite Toto Endless, här i Barrett. Här i eh, Pirate Rock, vad ska dronjak ha? Dronjak, säger man det som dronjak? Det låter så försvenskat när jag säger <laughs> det, men är det så? För det är serbiskt, va? Ja, det är det. Min pappa var från Jugoslavien. Ja. Eh, han sa dronjak, sa han. Dronjak. Ja, ja. Jag kan inte, inte serbiska. Låter så, men... det nästan lite ryskt. Dronjak. Ja, men eh, slaviska språken är ju väldigt livligt ja. närmare varandra, så. Sådär. Men eh, de flesta säger dronjak. Vad har du för förhållande till eh, Serbien eller forna Jugoslavien? Så jävligt lite. Alltså, mina föräldrar skildes när jag var fyra. Ah, okay. Och mamma hade hand om oss tre söner. Då, liksom. mm. Och pappa, han kom och gick lite grann. Vi såg honom tre, fyra gånger om året, kanske i snitt. Så, ah, ja, okay. så att det var inte skitmycket. Han bodde i, i Stockholm en, en tag och då, fick, då var det ju mycket färre. Mm. Han flyttade till Stockholm efter en stund. Så, så att jag hade inte relation med honom. Det var liksom inte så att, att jag han förstod inte vad jag höll på med. <laughs> <Så> han fattade <laughs> inte. Okay. Så enligt honom så hade och är liksom, det var ingenting han sa utan han trodde det på, på fullt allvar alla som har långt hår var knarkare. På 80-talet snackar vi om. Ja, jag Och det var för att han hade träffat han bodde i Stockholm då han ja. var en snubbe med långt hår en pundare som hade gått och <laughs> som frågat honom om han ville köpa knark eller vad det ja, okay. Och detta kom ju fram skit många år efteråt för, för han har pratat med mina bröder då liksom. ja. Så, så att han, han begrepp inte alls hårdrock överhuvudtaget, han, han lyssnade på fransk musik för han bodde där, han var faktiskt basketproffs i Frankrike när mina föräldrar träffade, så det är kul historia. Sådär. Ja. Eh, men så, så att han lyssnade på fransk musik och jugoslavisk musik och det var allt, liksom. sport tittade han på jävligt mycket hela tiden, ja. men eh, musik var inte riktigt hans grej. Så att han, när jag kom då skulle spela hårdrock och så blev det 80-talet så spelade jag ju liksom mest eh, ja, heavy metal liksom. Och sen mm. började det lilla fresh metal och framförallt death metal. Det var ju en jättekort övergång där liksom. Ja. Eh, och det blev jag ju ännu mindre av. Eh, och då var jag ju så här, ni vet man kan vara som med, med verkligt, där jag gör det ja, i, riktigt tunnelseende så alltså, bara. Ja. Och man var så fokuserad och, och allting, minsta lilla grej betydde ju <laughs> livet liksom. Ja det är klart. Så då sa han en gång på skoj. Det, jag, men jag tog inte det på skoj alls. Ja. Jag spelade upp. Jag vet inte om det var för honom eller för min brorsa, Men min, min lillebror var i alla fall i rummet samtidigt. Jag trodde jag skulle ha stolt. Kolla här, pappa det här. Jag gjort, liksom. ja. Och så tyckte han att, att sången då det var jag som sköjde och som en cementblandare. <laughs> han. <laughs> och han tyckte det var riktigt Ari, bandarna, ja. säkert. Ja. Han begrepp nog ingenting om det där. <laughs> så, så jag var, då blev jag rosenrasande. Du vet, man, ja, det jag, klart. jag kanske var 17 eller något. 18, ja, då är jag, ju alltid. allt riktigt det var allvar också. Det var, det var ja. i, i, verkligen. Så, att, så, så jag vet att han inte förstod detta men sen vet jag han dog 98 nämligen ja, okay. och då hade vi börjat med även och vet jag han var väldigt stolt över ja. det vi höll på med för att han eh, vi var på första giget med Joakim, det var rätt lustigt vi gjorde den här rockslaget mm. när du kanske kom ihåg ja, ett år här eller eh, Från västkusten snarare. Eh, och då, då var vi med där i flera år i rad. Och så var vi med, sista år, 96, var det var vi var med. Och då eh, hade vi Mikael Stanne som sångare mm. i Hammerfall. Och han, han var på turné med... vi gick vidare från, från delfinalen för första gången. Då, ja, okej. Okay. Ja. Eh, och semifinalen skulle hållas vid Flundsvårdsparken i maj. Och då var han på turné med Dr. Schilling, som han sjung, sjunger idag Precis. fortfarande. Eh, och då... Eh, var vi tvungna att hitta en annan sångare Eller ställa in Och det var inte tal att ställa Nej, också. nej, det gick inte Så då hade Jeppe, Jesper Strömblad eh, Som var trummis i Hammerfall då Hade eh, hört från någon att ah, men Joakim Kans, han, kan, han är grym på att sjunga då, liksom. han, han sjunger sån här musik Men liksom. mora pojken då? Eller var ah, han borde i Göteborg. Göteborg. han har okay. bott sedan han var 14 eller något, Aha, Så att han okay. har bott där länge men, men Ja i 14 tror jag det var mm. Så då, då ringde vi honom och frågade Vill du ställa upp för ett gig Vi har inget liksom, planerat mer än det men, men har du lust att sjunga med oss Ja, ja det kan jag väl göra Och det är tre låtar liksom. ja, ja. Det löser jag. Ja, Och ja. på den vägen är det typ liksom. det, var, oh, det var så han kom in i bandet Och det, det var en sån enorm kemi Med en gång mm. som vi var, Detta var 96 som sagt Och jag hade inga människor, alltså det var väldigt få i min kanskapskrets, eller huvudtaget som jag kände till som hade samma musiksmak som jag 96, ah, för att okay. jag gillade den här heavy metal var 80-talet, jag hade aldrig slutat älska den, ah. men det var väldigt många som hade gått vidare så att säga till det moderna, då var det ju Korn och, och Pantera och Juste. de här Rage Against the Machine och sånt, ah. eh, som bara var rytmiga, melodier nästan liksom. ah. Och jag gillade ha melodierna. Och du ville här. stanna kvar i det med ja. ditt band också. Liksom. Så det var det som var poängen med Hammerfall. Och då när jag träffade Joakim så var det bara han hade ju exakt samma influenser som jag ja. precis samma mål med vad det perfekta bandet skulle vara och sådär så att det var, du vet nästan ödet jag tror på det, men så det var det kan det väl ha varit, det tycker jag är en fin grej men det första jag tänker på, Stanne och Joakim sjung ju väldigt olikt, Sjung Stanne han sjunger rent jag tänkte säga normalt det hade ju varit en men rent då, han gjorde det för det gör han ju ibland med också. men då sjunger han hela tiden då är det bara det hans sångröst har utvecklats hel helhet kan man Ja. Uh, han, det var väl med att han älskade den här musiken också. Och ja. var den enda som vågade sjunga, typ, kan jag tänka mig. Ja, okay. uh, jag ville ju spela i det var liksom det, jag, det, var med, din grej. Ja, det var det jag ville göra. Då. Du ville inte sjunga alls, eller? För det var, Nej, var det någon då. tanke på att du skulle ta Nej där? Ja, jag Nej. kan inte, för fan, det finns inte en chans. Där låter det sämre. Ja. <laughs> uh, alltså, det var inte dåligt, vi gick vidare till semifinalen ja, vi också, det också. Liksom, men, men det var väldigt begränsat. Han var liksom, hans range är väldigt, äh, väldigt begränsad, men ja, det okay. var dåligt. i fall. Men alltså Joakim hade du helt plötsligt... Ja, han var ju utbildad dessutom sångare han har ja. gått på EMA i, i Los Angeles var okay. ett, ett eller två år kommer men gick ja. men så Men han har gått på musikskola liksom för att lära sig ändas och sjunga och du vet, sådär. så att, det var en helt annan och då tror jag det öppnade eller in, och då insåg jag att så här kan låtarna faktiskt låta med Hammerfall liksom, om, om Joakim sjunger mm. eh, och sen hade, var Joakim också väldigt kreativ och väldigt driven så att han och jag skrev ju väldigt mycket låtar eh, vi skriver ju all musik fortfarande han och jag mm. tillsammans nästan allt så Jeppe var med på ett i början också. Vi trejorde de två första skivorna. Tre första skivorna. Men det måste att en del att eh, sparka. Eller men åt stanna att du satsade på Dark Tranquility istället. Ja. För det hade ju också börjat röra sig rejält då. Ja, herregud. Då var, ja. Det var ju en stor turné i Europa. Då. Ja. Eh, så det var väl det. Han var inte så intresserad tror jag att fortsätta. Grejen var det hade ju andra medlemmar i Dark Tranquility innan. Niklas Sundin var med men han slutade året innan. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ja, den. Vi okay. ska jag... bara lyssna till senaste singen från ACDC. För det är lite roligt när man läser dem gamla ja. medlemmarna. Men eh, som sagt, först ACDC och Shutting the Dog, så är vi strax tillbaka med mer Oscar Dronjakk. Så åter vi vi av Jack med från Hemmefål här. Och vi pratade lite om tidigare åren då, där egentligen Joakim kan eh, byta in, eller vad säger man? Slank in istället för Michael Stanne. Ja. ja, alltså som sagt, ingen hade ju ambitioner eller sådär, utan vi, vi såg ju bara nästa gig typ. Liksom. Mm. Och det var det här rockslaget i semifinalen då. Och sen, eh, eh, det de klaffar, alltså, vi repade lite innan och oss och då kände man redan där att det här är speciellt. Det var, det var liksom en... en... Du... Du måste ju gått in med ett väldigt bra självförtroende då i semifinalen och du kände så bra om en ja, ny sångare. Liksom. Det gjorde vi ju. Ja. Fast du kanske hade... alltid hade bra självförtroende på den tiden Jag tror att man hade det med grejer som man visste att man trodde på. Då mm. hade man bra självförtroende. I andra saker hade jag ganska dålig självförtroende. Ja, tror jag. Men... Som alla 17-18 ja, år typ. så. Um... Ja då var vi fan. Då var jag ja, då var 25, äldre, 24. Ja var det äldre ja. just det. Just det. Ja 20, 24 var jag det här tillfället. Men när Joakim kom in så var det speciellt som sagt mm. och han i och med att han hade samma influens och sånt så var det väldigt lätt. Vi kom farmar väldigt snabbt musikaliskt. Ja. Sen gick vi ut vidare från, från semifinalen till finalen tyvärr. Då. Och, men det det berodde, det beror inte på någonting speciellt. minst du vilka andra band det var? Är det några som man vet idag som gick vidare istället för ja. Hammerfall? Liksom, Jag vet inte om, om vi spelar så. på samma samma del Eller semifinala För det var ju två naturligtvis mm. Men jag vet Jag tror att look Eller det som blev Lok, Eller var det betong det året Jag kommer inte ihåg Nej, Det var någon... något band Som blev någonting I alla fall efteråt liksom. ah, okay. men, Jag vet inte om Lok var med det året Eller inte Jag kommer inte ihåg nu Men de kanske var lite innan i ja. Men det var, det var något band som jag vet som, som man kände till efteråt. Sen var det ju en som ingen kände till. Exempel, Nej. Men en sån grej, det fick er aldrig ändå att tvivla på det ni gjorde eller? Att ni inte ja. vann den utan det var ändå Nej, för vi ska göra den här grejen. Liksom. Ja, vi var ja. glada att var, komma till scenifinal bara. Det ja, var ja. så det var. Grejen var också att den här scenifinalen var väldigt speciell. Det var ju Flundsånsparken utomhus. Mm. Och det var ju en sån här träbyggnad eller typ lite ja, dansbanks. Lite tr... Ja, vad precis. Säger, med träbänkar fram. Här, som, stegrar, liksom. som, som en liten park i sommar. Vad heter det? Ja, en, en folkpark no, egentligen. Det ligger vi. på Hissingen Mitt på Hissingen kan man Exakt. väl säga. Jag tror till och med att det var någon kulturminne av något slag. Mm. Så den var liksom eller något sånt där. Ja, det kan stämma. Så, och då hade jag övat. Jag har ju satsat i flera månader på det så jag hade övat på att spruta eld. Oh! I detta. Jag har gått, gått ner till det fanns en gyckelaffär typ <laughs> i, på någon av de här långgatorna. Jag hade luskat reda på liksom. Ja, okay. Så jag gick in där och frågade och jag vågar knappt prata, men jag så jävla blyg alltid för, för nya människor och sånt. Så ja. jag tyckte det var det värsta, men jag ville så. Men det här skulle du ja. göra? Liksom. Ja, men behovet, eller snarare viljan att, att göra detta var starkare än... Det, det, det, det, det, det. En rädslan liksom. ja, precis. Ja. Så jag gick in och frågade, och jag är 24 år fortfarande, jag fattar att man kan vara rädd för <laughs> det. Men, men som var, jag är fortfarande obehag. Jag gillar inte att ringa upp folk jag inte känner och sånt nej, fortfarande. Nej. Det sitter, sitter det i liksom. Men i alla fall så gick jag in och frågade, någon som jobbar där liksom. Jag skulle vilja lära mig spruta eld, hur gör man det liksom? Mm. han kunde ju inte det själv, men han sa, ah, vi kommer en snubbe här, han, ska träffa någon... han är jättebra på det, han kan säkert lära dig. Så väntar han en halvtimme och så stod jag hängde i affären i en halvtimme <laughs> och så kom den här killen. Och... <laughs> Ingen har kommit kom att tog ett eller såg ut eller någonting. Nej. Men, men så, han ville, ja ah, visst, jag kan visa dig det man gör med, med vatten då liksom. så då får du får öva själv hemma med, med det här. Så med den då... själv hemma istället? Ja, precis. Okay. Men, för, man kan ju det kan hända att han... Man kan inte slänga ut någon och kasta eld. Det är första man gör det i och sig. Det jag förstår ju att det blir vatten ja, men, istället. men just på den, den tiden... Det var väldigt vanligt. Det var folk som, som bara... men Jag tar bensin och testar. Du Jaha! Vet, det är ju... Oh, det är viktsfarligt ju. Ja, det är klart att det var. Ja, det är klart att det var. Men, så att, men jag lärde mig Han lärde mig vad man gjorde Fin mist Med, med, med spray med, med munnen ja. Och typ, Jag spelade trombon i fyra när jag var yngre Så att jag hade lite jag hade grann hade lungorna där. liksom ja, men Framförallt sättet man formar läpparna på Så han ja, ja. Okay. tyckte det funkar bra Det här kan du nog göra liksom. mm. Och så fick jag då in, så här, liksom inside Insidetipp Vi använde lampolja ja. sån här, I typ en sån T-rödsflaska så Ja typ, precis liksom. Eh, för att det är eh, minst, det är inte så farligt som bensin och det, det är lättantändligt men på något, det var något skit, jag kommer inte ihåg exakt vad han, mm. han använde just det men så du gick och köpte lampolja och testade det här då liksom Och, och, och sprutade häll. Så hade jag lärt mig detta inför den stora dagen då. Ser i Flumsåsbergen ja, den 11 maj tror jag det gavla Det gamla trähuset. Exakt. Men, ja. men så jag, då, när, de, när jag sa att jag skulle göra det. Ja. Då fick de nej det kan du inte göra. Absolut inte. Va? Men jag, lite chatt lite div dividering. Så, ja då får du göra Men du får ha en... Eh, för ha en... För det, det, det, var att scenen gick ut lite ovanför... Talk, äh, utanför liksom. taket. Liksom, ah. Så att man kunde stå längst fram och då var det öppen himmel. så Det, ah, var, okay. det, det var väl det därför man gick med på den mm. eh, Så jag... jag men vi fick göra det på grund av att Om jag hade en hink med vatten Och bara släcka facklan i direkt efteråt Det var det som var liksom okay. kaviat <laughs> Och ja visst Vi gjorde ordning i gigget Och då hade jag en liten sån här plastmugg med, med lampolja i då Rätt mängd typ Och facklan låg bredvid med en tändare som liksom, Eh, perfekt, allt var upplevt. bara ett... Jag ställde ju, det här är ju orosiden som kommer in Så jag ställde eh, Hinken var där också på, på, på scenen ja. Därför står den rosa, <laughs> rosa Plasthink mitt <laughs> Jätte väl synligt längst liksom. Fram liksom. Ja. Ja. Ja. Ja, Den står inte längst fram tror jag, men den står jävligt synligt Man ah, ser okay. bara den om man tittar på den <laughs> Men eh, eh, Jag ställde den här jävla muggen Pappmuggen, eller plastmuggen Med lampolja på Trumppodiet Ja oh. Och det fattar man ju att en, ja. ett trumpodist är inte en Det är inte så att det är fastmurat. Liksom. Det, ja, det är rör sig. Liksom? Ja, precis när han sätter igång med dubbeltrampet. Och, ja. och jag har gjort det här i mitt andra låten av tre. Mitt i den typ. Då skulle vi ta tagit ut ett långt akkord. Så skulle jag vända mig om, ta facklan. Och så, spruta, och, så, och så skulle vi köra vidare på låten. Det var det som var planen. Så jag vänder mig om. Och titta, då har ju den här jävla muggen väldigt utspritt över hela. Och så tänkte jag, min nästa tanke var då vad fan är i lampoljan? Åh, oh, den är i omkläd omklädningsrummet 500 meter bort eller något. Jag kunde, ah. Det var omöjligt att gå och hämta den. Ah. Så då var det bara att vända sig om, sur som in i helvete och köra vidare liksom. <laughs> <här> <här> det men var, drag, ja, det just... var inte mycket vi kunde göra. Nej. Men jag, jävla var jag var eh, över det. För att det var liksom jobbat upp det och så fick <här> jag inte höra det då. För <här> det är något Har du gjort det någon gång efter? Ja, för fan. Sen, ja, sen, sen inkorporerade vi det i det, går ni i morgon ja, ja. så då fick att, du ändå göra det. Oh ja, herregud. Ja. Vi skulle ju ta det här med lite bandmedlemmar. Det ska vi göra alldeles strax. För ska vi lyssna till lite hemme för något låten Testify här i planet. Testify. testify. Hammerfall och Testify. Detta är det med Christian Ock och Oskar Dronjak från Hemifol. Du, Jag läste lite på er Wikipedia-sida här innan du kom. Och kollade lite tidigare medlemmar. Jop. Jesper Strömblad, Mikael Stanne, Glenn Ljungström och Johan Larsson. Mm. Det här låter nästan som ett annat välbekant <laughs> band ja, det är ifrån Göteborg. Två andra välbekanta band. Ja, två och till är... och med. Ja. Vad det... är detta med att... Var det så tidigt att det hoppades väldigt mycket runt? Inflames och Dark Tranquility är det ja, såklart det vi pratar om här. Men var det mycket så att alla hoppade runt och har varit med överallt? Ja, det var det lite grann. Inte, inte till den, på den nivån kanske. Det här handlade mer om att eh, jag... Som, som, som förut, jag älskade heavy metal eller ville spela den musikstaden mm. men jag kände väldigt få som, som gick fullt ut för det liksom. ja. men jag vet att de här snubbarna var ju de som gillade åtminstone eh, ja de gillar heavy metal också alltså, de gillar massa andra grejer också de ju and Twilight, men, ja. men de gillar att spela den här musiken också och då tänkte jag att då, då kör vi på med det, det var ju aldrig så där inga ambitioner om att nu ska vi bli världsledande eller så, okay. det fanns inte någonting vi ville bara spela den musiken vi älskade att göra och då, då, Jeppe var det väl egentligen som jag, eh, för vi hade spelat i ett annat band innan som heter Sermony Loth. Eh, och, och det var hårda grejer. Ja, det var det rätt veta. Ja, liksom. precis. Eh, så att, men, så han eh, han eh, kände ju uppenbarna Johan eftersom de blir samma band, mm. Inflames då. Och Mikael och Niklas hade vi ju alla känt sedan i många år tillbaka, mm. liksom. Mm. Så, att, eh, så att det var liksom ganska enkelt. Jag kommer inte exakt hur jag vet att vi repade någon gång Uh, det var nog inte här, men vi repade tillsammans Vi spelade tillsammans i Mikael's källare eller garage var nu ute. Där han borde i, då, i um, Lindås, eller vad det är nu säga eller något. Men det var nog inte hävfår. Det var nog kanske. Det kan ändå att detta var så. Jag, jag kände att ja, men de gillar ju den här musiken. Vi spelade ju bara covers då också, mm. så det var, bara i lurar för att det var kul. Men ja, det var, det var så de kom in i bilden Men Hammerfron var aldrig någonting som vi skulle satsa 100% på, för det var ingen som trodde på den här musiken Inte ens vi trodde att det här skulle Nej, inte ens du ja, inte, Jag trodde ju på den att så att jag, att jag visste att den var jävligt bra Och hade mycket, mycket kraft i ja. sig Men jag trodde inte att någon annan skulle tycka det Jag trodde nog att Jag menar, kolla här, När vi gick upp på scenen Och det hände på flera av de här äh, äh, Rockslaget Vi var ju med tre år i rad och vi hade, grejen var med hemifrån, vi var läder och nitar och det var delar i paketet, för det var så det skulle vara, tyckte mm. vi. Och eh, då folk, först ser man ju folk bara, vad fan de skrattar. <laughs> Som, <laughs> ja, åt kläderna och ja, det då, okej. Och sen, sen började vi spela och sen var det liksom lite grann, där, det var ju flera år efter vi hade skivdebuterat också, svenska pressen mest. Mm. Ja. De såg det alldeles rätt ut, men man fick känslan av att ja, Ja det här var ju kanon, vilken, vilken nostalgi liksom Men ja. när, ska ni, när ska ni börja spela riktig musik det är ett, Som är mer tidsenlig Jaha. De sa aldrig det Men man fick vissa, i vissa lägen fick man den känslan Att det var, oh, det, var det som gällde liksom. och, och den attityden var väldigt stor då Alltså heavy metal var för, förlegad musik Som ingen tyckte om det var det var okej okay för en nostalgikväll då och då liksom. mm. men, men mer än så var det inte Och då var det knappt folk vågar erkänna det då ens man ska vara helt ärlig Nej, för detta är ju egentligen, Ni släpper ju den första 97 ja och detta är ju direkt efter grunchen egentligen. Ja, och Odin grunchen var jättestor då också, Ja, då också jag. kanske. Men för meiden till exempel, de spelade ju på kåren ja. här i Göteborg. Då hade de i och för sig Blaise Bailey på sång och ja. sådär, men Judas Priest var ju inte heller någonting. Ja, det spelade också på kåren. Ja, precis. Och men i really. allt detta så kommer ni fram och släpper första plattan. Nu måste ju vara varit uppförsbacke från början på Nej, så det, sätt, det, eller? Nej, det var det inte faktiskt Nej. lustigt nog. Men grejen med uppförsbacke var innan. Ja, okej. Okay. Eh, och, och att vi fick kontrakt överhuvudtaget var det en slump Det var den här rockslaget kvällen en kompis, för då hade du bytt ut lite medan, så då var Fredrik Larsson som var sist i Hammerfall nu, han var mm. bara sist i Hammerfall även då. Okay. Och då hade en kompis till honom filmat sin sambo, eller vad det var som också skulle spela på samma rockslaget semifinal. Aha. Men så hade de lite kvar på videobandet, du vet det var ju sådana här ja, stora, stora kameror. Då, men... ja. Så de filmade en och en halv låt av Hammerfall också typ. Ja, okay. Eller de gjorde det för att testa kameran så att den funkade, jag vet inte hur var, men en Nej. och en låt fick vi inspelat i alla fall. Och eh, den en och en halv låten skickade vi ner till ett skivbolag som jag hade haft kontakt med innan. Jag hade eh, släppt en annan skiva med ett annat band som heter Crystal Age som jag var med också. Death Metal ja, precis. Och han sa att han eh, gärna ville släppa den här skivan för att det lätt och så, så bra. Liksom, och, och vi fick en budget på... Eh, jag inte fan Noll kronor. Det var, <laughs> det var, det var nästan ingenting. Alltså, liksom. Men det räckte till några dagar bara. Men Fredman, Fredrik, Fredrik Nordström ville gärna göra den här skivan och jag hade mm. spelat in hos honom i många år också. Så... Eh, så han gav oss ett svinbra pris och vi fick så att vi kunde i alla fall genomföra inspelningen av Goriths of mm. the Brave. Och sen fick eh, Jeppe, var in Flames då. Och mm. han fick en kassett med sig som på något sätt hamnade på nyckelblasen de låg på då. Okej. Okay. Och eh, för det enda skivan hette Vic Records, var ett litet, litet bolag som, som hade gjort att vi kunde spela in skivan. Mm. Men när, när nu knysade om, om den här, det här finns en färdig produkt inspelad och klar som låter så här bra, då ville de eh, först licensiera dem och sen köpte de över dem. No, Okej. Okay. För att den låter faktiskt... Jag lyssnade på den här om dagen, första plattan där. Nu har det ju kommit någon remaster, eller vad det nu heter. Mm. Re, vad är det det andra? Heter. Re... Re, remix, kan vi Ja, men... men den heter något annat. Det är i alla fall via Spotify. Ja. Men det är en fantastisk skiva, måste jag säga. Den låter Du <laughs> fortfarande. Den har ju åldrats väldigt bra. Kan du se ja. tillbaka på den och känna att det där gjorde du faktiskt jävligt bra? Ja, det kan jag. Det gör jag. Alltså, jag, jag det är få, få grejer vi har gjort där jag inte känner liksom, att fort även idag... Det är klart att man kan se vissa saker man kunde gjort annorlunda, men jag brukar oftast jag vet ju att det var så här bra vi kunde gjort det på den, ja. vid det tillfället, vi var ju inte bättre än så just då så att säga liksom. så att, ähm, men Glory hänger, den har någonting den har den här äh, jävuska energin mm. som i första skivan första heavy metal skivan det var liksom målet var vid det här laget då när vi spelade det var fortfarande att vi får lov att släppa när vi mättar skivar. Åh, tänk om den kommer på LP. Det vore ju ja. ultimata. Liksom. förhålla hålla i det ja, själv, exakt. Liksom. Ja. Och det var, all, allt, det var allt mål. Det enda målet vi hade. Eller i alla fall jag hade liksom med det hela. Att, för vi, det, det var så jävla svårt att tro på någonting annat. Att mm. det skulle kunna hända. Men i med att Nikolblast fick ny som det här. Och det var ju ett ganska stort. Även om ett independentbolag så höll de på att växa då. Mm. Eh, och då signade de, de släppte Jimmy Borger samma år också så Hammerfoll, Jimmy Borger och, och Inflames till viss mån också på den tiden eh, eller till viss mån men, eh, men på den tiden också, det var några andra man men som de hade som blev väldigt eh, som, som bara, som växte med bolag, så ah, till ett okay. bolaget och växte som fan mm. eh, och de, så vi hade kom in i rätt tillfälle till, till, till rätt bolag om man säger så för de gjorde ju promotion för detta fan, vad kort. Och, och tyskarna tog oss till, till sin fan med en gång ja det är till. klart om, om det blev en sån grej att alla ja. växte ihop så blir man ju ena en del av familjen med en gången. Ja, jag. Jag, jag tänkte på fansen mer. Jaha, fansen, för, för, för, ja. Grejen, jag har sagt upprätt på gången, jag, jag tror inte det fanns lika likasinnande kvar. Nej. I <laughs> för jag visste inte vad det var i Tyskland, men tyskarna har, de, det vet jag ju nu, liksom, mm. de är väldigt trofasta och de, de, de hade ju inte gett upp till fans med svenska mått med då en väldigt stor del av, av deras befolkning som faktiskt lyssnade fortfarande på, på heavy metal. ja. Den har liksom aldrig tappat, tappat farten där på samma sätt. Lite grann gjorde den naturligtvis, men inte på samma sätt som de gjorde den nästan överallt annars. Mm. Så då sa tyskarna, yes! Nu kommer ett band i våran smak. Och, som eh, låter nytt liksom. Ja, men precis. Ah. Så de, de kunde ju haka på det med en gång. då så det var, Vi fick en skjuts med en gång, så det, var inte, det, det gjorde att det blev liksom inte så himla svårt i början. när med, vi som... Liksom, det var en rullbergbana som startade med en gång nästan mm. även om vi har, den gick uppåt bergbanan fast ja, ja visst ja, det måste gå upp och gå ner så, ja, ja, så är det ja.